Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdehu was-salatu was-salamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Aziz və hörmətli salamalar, necə xeyir-naçar ola bilərsən? Adlı dərsimizə davam edərək bilmək lazımdır ki, xeyir qapıları bir-birini izləyir. Əgər allah Taala Teala hansısa qulu üçün bir xeyir qapısı açarsa və qul bu qapıda, bu xeyirdə çalışar, ixlasla özünü göstərərsə, Allah-u öz fəziləti və rəhməti ilə o kəs üçün başqa xeyir qapılarında açır. Ona görə il-məhlidda qədimdən demişdilər ki, inəl-həsənətə tunədi uqtəhə və tədruhə deyir, xeyirlər, həsənələr özü kimi başqa xeyirləri də özünə tərəf çağırır. Və əgər Allah Allah bir qulu üçün xeyir qapısı açarsa, qul ona yönəlsin və bu xeyir qapısında çalışsın. Ocaq Allah buyurur: "Həm gəzə, ulihsan illə ihsan, məcər yaxşılığın əvəzi yaxşılıq deyilmi?" Və özün insan özün məhrum eləməməlidir. Çünki insan bilmir ki, onun üçün açılan bir xeyir qapısı nə vaxt bağlanacaq. Və həmçinin də, əziz müsəlmanlar, pisliklər də özü kimi pisliyi çağırır. İnsan bir şər, yuvas, şər yola girdi mi, bir şey girdi mi, o şər də özü kimi və yaxud da ondan böyük şərləri də özü ilə birlikdə gətirir. Və həmçinin səbəflərdən və xeyir qapısı olmağın, insanın xeyir qapısı, xeyirin qapısı olmağına səbəflərdən biri də əgər İnsan üçün bir xeyir qapısı açılarsa və başqası üçün açılan xeyir qapılarında insan qınamamalıdır, o, valaca, kiçik görməməlidir. Ola bilər ki, Allah-u Teala xeyir qapısı açsın, lakin onun üçün açılan xeyir qapısı başqası üçün açılmasın. Kim üçün isə Allah-u namazı asanlaşdırsan, onu namaz əhlindən eləsin, kim üçün isə ola bilər ki, başqa insanı Oru cəhlindən eləsin, onun üçün orucu qapısını açsın, onu onu orucu cəhlindən eləsin. Və yaxud kimin isə sədəqə qapısını açsın və insan üçün bir qapı açılarsa, insan zənn eləməsin ki, ən yaxşı qapı ondadır və ondan başqalarını xor görməsin, balaca görməsin. Əgər insan bu yola girərsə, yəni özünü insanlardan başqalarından üstün görərsə, etdiyi ibadətin hər kəsindən üstün hər başqa ibadətlərdən başqasının etdiyi ibadətlərdən üstün olduğunu zənn edəyərsə, artıq şeytanın torunu düşmüşdür. Həqiqətən bu müsbət deyil. Görürsən ki, Allah Tala kimi üstünsə məsələn orucu, nafilə oruçlar asan asanlaşdırır. O adam nafilə oruçlar davamlı tutur və yaxud da ki, gecə namazında durur insan və yaxud da hansı vaxtda sədaqə verir, artıq insan şeytanın oyuna gələrək özünü başqalarının üstün görməyə və başqalarının əməllərini də artıq az görməyə başlayır və elə hesab edir ki onun kimi əməl eləyən yoxdur onun kimi ahirətə hazırlaşan yoxdur və bu barədə çox gələl bir əsər var gəlin birlikdə ona nəzər salaq demək bu əsəri İbn-i Abdülbər təmhid, əs təmhid əsərində və Zəhəbi Siyər Ələmün nübələdə qeyd edir. Zahidlərdən biri, İmam Malikin vaxtında olan Zahidlərdən biri, Abdullah ibn-i Abdüləziz Əl-Amr Əl-Abid İmam Malikə bir məktub yazır. Məktubu yazan kəs, öz dövrünün ən abid, ən ibadətdə məhşur olan şəxslərindən biri Abdullah ibn-i Abdüləziz əl amr Əl-Abid olur o İmam Malikə məktub yazaraq, onu da özü kimi təkniyyə çəkilib, ibadətlərlə məşğul olmağa səs çağırır, rəqbətləndirir və İmam Malik insan ki, elmlə məşğul olmağı, elm, elm, elm məclislərini ə, xor görür, kisi görür və özünün ibadətlərini ondan daha, daha xeyirli olduğunu hesab edir. Və bu gözəl alim İmam Malik ona çox gözəl bir cavab yazır və buyurur ki, İnnallaha qassəməl əmər kəmə qassəməl ərzəq. İmam-ı Ərki yazır ki, həqiqətən Allah-u Teala rüzini bölüşdürdüyü kimi əmərləri də qulları arasında bölüşdürüb və buyurur ki, ola bilsin ki, Allah-u Teala kimin üçünsə namaz qapısını açıb, lakin onun üçün oruç qapısını açmayıb. Kimin üçünsə sədəqə qapısını açıb, onun üçün oruç qapısını açmayıb. Kimi üçünsə zihad qapısını açıb, onun üçün namaz qapısını açmayıb. Və buyurur ki, Və nəşrül ilmi və təlimihi min əftəlil əməlil bir. Və ilmi öyrətmək, ilmi yaymaq və öyrə, ilm öyrənmək faydalı, ən xeyirli əməllərdəndir. Və qad radiytu bimə fətəxallahu li fihi minzəlik. Və buyurur ki, imam, Ə, mən Allah talanın mənə açdığı bu qapıya, mənim üçün böldüyü bu paya razıyam. Və buyur, arxasında deyir ki, mən zənn etmirəm ki, mənim üçün açılan bu qapı, sənin üçün açılan ə, bu qapıdan, qafı, sənin üçün açılan qapıdan faydasızdır. Ə, və axır, sonda buyurur ki, Və ərcü ən əkunə ən, ən kilənə ələ, ələ, ələ xayr. Və deyir, ümid edirəm ki, hər ikimiz də xeyr içindəyirik. Buyurur, Və yəcib alə kulli vəxidi minnə ən yərdə bimə qusimə ləhu və sələm. Və bizim hər kimizə vacibdir ki, bizim üçün bölüşdürülən paya razı olaq və sələm. Bu gözəl imamın sonda ona dediyi sözə baxın buyurucu arju an yekuna kilan ki her kimiz de xeyir içindeyiz yani demək istəyir ki sən sənin üçün Allah təala hansısa qapını açıbsa Allaha həmd elə və bu xeyirdə çalış və mənim üçün də bu qapını açıbsa bunu mən asanlaşdırıbsa mən də buna, buna görə Allah təlaya həmd edim və bu xeyirdə çalışım imam məlik qayıdı buna demədi ki Sən cahilsən, sən nə bilsən, elmin fəziləti nədir? Və yaxud sənin gördüyün iş zəifdir, sən heç bir şey ancaq özünlə məşğul olsan, belə bir şey demədi. Gözəl şəkildə təvazukarlıqla buyurdu ki, mən ümid edirəm ki, hər kimizdə xeyr içindəyik. Lakin imam məlik hesab edirdi ki, onun üçün elm daha xeyirlədir. Çünki elmin faydası çox insana toxunur və çox insan bu elmdən faydalanır. Çünki abid insanın faydası yalnız özünədir. Etdiyi ibadətlərlə o özünü kamilləşdirir və axirət üçün azıqa yığır. Lakin elm isə həm özünü, həm də başqalarına yardımcı olur, başqalarının salih olması üçün, islah olması üçün bir vasitədir. Ona görə, Əbu Dardanın radiyallahu anhu rəvait eləyini hədisdə Rasulullah s.a.v. buyurur ki, Fadlul alimi aləl abidi kəfadlil qaməri leylətəl bədri alə səyiril qavqəb Alimin abidə üstünlüyü cizə vaxtı bədirlənmiş ayın yəni o yumru olan ayın başqa ulduzlara olan üstünlüyü kibidir. Həqiqətən, şeyhi imam Mərikin dediyində də çox böyük iblətlər və faydalar var. Çünki düşündükdə də görərik ki, biz Mümkün deyil ki, hamı eyni kapıda, eyni xeyirdə yarışsın. Yəni, allah u kim kimi üçün isə namazı asanlaşdırır, kimi üçün isə orucu asanlaşdırır, kimin üçün isə sədəqədə asanlaşdırır. Bəzən insan başqasını zənn edə bilər ki, o kimdənsə üstündür, hansısa əməlləri edir, onu başqaları etmir. Lakin bilmək lazımdır ki, elə əməllər var ki, o əməllər Qulunan Rəbbi arasındadır və başqasının elədiyi elə bir əməl ola bilər ki, cizli əməl ola bilər ki, insanın qıldığı namazlardan da, tutduğu nafili oruçlardan da, verdiyi sədəqədən də daha üstün ola bilər. Və Allah-u Teala'dan istəyirəm ki, Allah-u bizi xeyirlərdə yarışan və sonda allah talanın Teala'nın razılığını qazaraq, qazanaraq, cənnətə daxil olan qullarını ən eləsin. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk